Tak, večer máme trochu teolie, je trochu těžká asimilovat, proto dnes začneme týce základní pojmy, vysvětlení základních pojmů je strašně důležité. Obzvláště, hm? když jsme studovali televán, tak. Máme trochu rozdílné představy. No a potom ráno děláme praxi. Ta praxe je praxe vlastně spojení těchto s dechem. No a na to používáme teď čikun a na to používáme meditaci na dech. Meditaci na dech je vlastně tež napojení na Číkoum. Na, na Číkoum je meditace na dech. Meditace na je Číkoum. V podstatě se jedná o stejnou věc. Jenomže Číkoum mění, může měnit pozice a nemusí. A meditace na dech. Většinou je v jedné pozici. Hm? Proto se pohybujeme na stejných principech jako yoga. Hm? Musíme mít v eh, stabilní pozici, aby dýchání bylo eh, přirozené. Hm? většinou nepřirozeně dýcháme, no a to je spojené s nepřirozeným myšlením. Hm? Myšlení je teď, aspoň v čínském pojetí, spojené se schopností přivození myslet. A to je čas taoistického eh, pojetí, praxe, že formy, myšlení je teď forma, která přichází Ale v smysli, bez mysli nemůžeme, bez že nemůžeme my dýkat. Je forma, která se vytváří z myslí a mysl se vytváří a z ní všechny formy se vytváří se tomu, čemu se díká vletalizmu Bůh. Nejznámější máte je mátes. Budou přirozenost mnou. Je to neuchopitelné. Z toho neuchopitelného pochází to, co my chápeme. No, a my to tak nevidíme, proto si odhádáme. protože Protože si vyslíbeme, že právě ta mysl, co chápe, to je skutečné. No a tak vzniká tak se myslel brání. Hm? Myslel se to brání, protože chce něco chytit. A myslíš, že to, co chytá, to musí být skutečné. Hm? To je část našeho pojetí hm? sebe a světa. Hm? To je aristotelická logika. Hm? Musí tam být něco, co má nějakou Podstatu. Hm? No, ale podstata přichází právě z hm? no, Večer to do teoreticky, ale teď se učíme čikum, tak se snažíme to také pochopit jasněji. Hm? Mysl je pohyb, tělo je také pohyb, hm? všechno, co my můžeme. Hm? Pochytit je vlastně povít. Pohyb. Hm? pohyb předpokládá hm? to právě to, co se nedá chytit. Hm? A my to studujeme na dechu. No a aby jsme to pochopili, studujeme teorii. Hm? nesmyslnosti, chytání. Hm? A to je tento traktát. Hm? grasping is not logical takoi eh, v chinye v tibetu se studuet logika eh? dialektika tomu yak eh, chytání se mysli a objektu, který mysl, mysl, který mysl váží v mysli. Hm? O tom budeme mluvit trochu, možná teď ráno Ten objekt, který mysl váží v mysli, hm? není nic jiného než objekt myslí, jiný objekt to být nemůže. Hm? Může ho vážit v mysli, protože mysl nemá žádný místo, který se dá hm? No a teď jdeme na číku. Aby jsme cítili pohyb v těle, musíme též uvolnit mysl. Hm? Proto jsou ty cvičení. No a tak začínáme uvolňováním u to se říká Anga Chalana. No a oči jsou velice důležité, tak relaxujeme oči. Abychom relaxovali oči, musíme relaxovat celé tělo. Dneska náš systém vzdělání je... Nerelaxace. Já jsem byl nějakou dobu v Hongkongu, nás to je už hrozný, ale ještě to není tak hrozný, jako třeba v Hongkongu. Tam už malí děti v mateřských škole chodí s brýlem a si rodiče nemají čas, tak si hrajou, hrají, dají jim kompíterem, hrají si s kompíterem už jako malí děti nosí brýle. Tady je to taky pomalu, je to tak? Není čas? No ale ty staré civilizace, všechno, Číkům, yoga, to je založené na tom, že ty lidi mají čas. Na ty se nespěchá. My spěcháme a tím pádem ne, jsme chceme něco chytit a tak jsme v napětí. Ne. No, aby jsme něco pochopili v meditaci v józe, v kungu, musíme se relaxovat. Ne. Když se nerelaxujeme, no, tak co se týče jógy, co se týče meditace, co se týče čeků. My jenom chápeme svý vlastní koncepty, nic jiného. ty koncepty, na to je magiámika, na to je yoga čára. my jsme viděli, že ty koncepty, to není nic jiného, než to solidní, co v realitě vytváří Realita nemá solidnost. To my jediné přijmeme, jestli jsme uvolněni, tak uvolníme oči a vidíme uvolněnýma očima. No? Když vidíme uvolněnýma očima, no? vidíme uvolněnou myslí, Když vidíme uvolněnou mysli, můžeme uvolnit tělo, hm? můžeme uvolníme tělo, správně dýcháme. Když správně dýcháme, no? tak začínáme vidět tělo jako proud energie v prázdnini na ten číku. Hm? Začínáme očima, necháme liset. svaly na lebce. Tím, že se relaxujeme, my cítíme právě to napětí. Když nejsme relaxovaný, tak necítíme napětí. A to napětí to jsou ty překážky. Ne? Ty jsou ve svalech, kloube. Klouby a svaly pracují společně. Ne? A to, že máme to napětí, to je, že jsme používali to, aby správně hm? v napětí, ne v relaxaci, bez napětí.